Ötödik fejezet A szomszéd kertje Már megint miben mesterkedsz, Joe? Kérdeztem meg egy havas délutánon, amint a húga sipkában egy ócska zsákkal meg gumicsizmában áttrappolt a nappalin, egyik kezében seprűvel, a másikban ásóval. Kimegyek mozogni egy kicsit, válaszolt Joe, és a szeme pajkosan csillogott. Egy reggelre két hosszú séta talán elég. Hideg van és borús az idő, úgyhogy azt tanácsolom, maradj idebent a meleg tűz mellett, ahogy én, mondta meg, aki beleborzongott a sétának még a gondolatába is. Az ember ne hallgasson más tanácsaira. Nem tudok egész nap egy helyben maradni, és mivel nem macskának születtem, a tűz mellett sem szeretek szunyókálni. Kalandokra vágyom, és keresek is magamnak. Meg visszament a talpát melengetni, és beletemetkezett az ájven hóba, Joe pedig hatalmas lelkesedéssel utakat ásott a hóba. A hó könnyű volt, Joe hamar ki is sepert egy ösvényt betnek, aki napfelkelte után gyakran vitte ki levegőzni sérült babáit. Márcsék házát, a Misser Laurencétól ugyanis csak a kert választotta el. Mindkettő a kertvárosban állt, amely ligeteivel, pázsitjaival, nagy kertjeivel és csendes utcácskáival egészen falusias jellegű volt. A két birodalmat alacsony sövény választotta el. Az egyik oldalon öreg, barna ház, csupasz és elhanyagolt, most vadszőlő sem futotta be a falait, mint nyáron, és a kertből is hiányoztak a virágok. A másik oldalon előkelő kőkastély, amely csak úgy árasztotta a kényelmet és fényűzést, a széles kocsi szintől a gondozott gyepen át az üvegházig, és a nehéz függönyökig, amelyek mögött, ha meglibbentek, csodálatos dolgokat lehetett megpillantani. Ennek ellenére volt a házban valami élettelen és magányos. Mivel a gyepen nem ugrándoztak gyerekek, az ablakban sosem mosolygott anyai arc, és az öreg emberen és az unokáján kívül nem sok ember járt kibe. be. Joe Ayling fantáziájában ez az elegáns ház, Elvarázsolt kastélynak tűnt, tele pompával és vidámsággal, csak épp híján az embereknek, akik élvezhették volna. Már régóta szerette volna megnézni az eldugott csodákat, és szívesen megismerkedett volna a Lawrence fiúval, aki úgy tűnt, szintén szívesen megismerkedne vele, csak nem tudja, hogyan kezdjen hozzá. A bálóta különösen erős volt benne a késztetés, és már több módját is kifundálta, miképp barátkozzon össze vele, de mostanában nem nagyon mutatkozott a fiú. Joe már kezdte azt hinni, hogy talán elutazott, mikor egyik nap megpillantott egy barna fejet az egyik magas ablakban, amint sóvárogva néz át az ő kertjükbe, ahol Beth és Émi hógolyózott. Ez a fiú társaság és szórakozás hiányban szenved, mondta magában. A nagyapja nem tudja, mi kell neki, és bezárva tartja magányosan. Vidám fiúbarátokra lenne szüksége, akikkel játszhat, vagy olyas valakire, aki fiatal, és van benne élet. Legszívesebben átmennék, és megmondanám ezt az öregnek. Az ötlet felvillanyozta Jót aki szeretett vad dolgokat csinálni, és mindig megbotránkoztatta meget nem mindennapi akcióival. Az átmenős terv nem merült feledésbe, és amikor elérkezett ez a bizonyos havas délután, Joe elhatározta, hogy a gondolatot tett fogja követni. Látva, hogy Mr. Lawrence elhajtott otthonról, kirohant, hogy utat magának a sövényig, majd terepszemlét tartott. Minden csendes volt. Az alsó ablakokon a függöny behúzva, szolgálók sem voltak a láthatáron, életnek semmi nyoma, kivéve egy vékony karrahajtott göndör fekete fejet az emeleti ablakban. – Ott van! – gondolta Joe. Szegény fiú, egy szál magában és betegen ezen a barátságtalan napon, felháborító. Feldobok neki egy hógolyót, hogy kinézzen, és mondok neki valami kedveset. Szállt a hógolyó, a fej megfordult, s a csügget tekintet hirtelen megváltozott, amikor felcsillant a nagy szem, és mosolyra húzódott a száj. Joe biccentett és nevetett, meglengette a seprőjét és megkérdezte, hogy vagy, csak nem vagy beteg. Lóri kinyitotta az ablakot, és repet fazék hangon válaszolt. – Jobban, köszönöm. Csúnyán megfáztam, és egy hétig kise tehettem a lábam a házból. – Ó, igazán sajnálom. – És mivel szórakoztatod magad? Hm, – Semmivel, halálosan unatkozom. Nem olvasol? Nem nagyon. Nem engedik. És nem tud neked valaki felolvasni? A nagypapa néha, de nem nagyon szereti a könyveimet, és nincs szívem állandóan brúkot megkérni. Hát akkor hívj át valakit magadhoz. Nincs senki, akit szívesen látnék. A fiúk akkora ricsajt csapnak, és nekem még tompa a fejem. Nincs egy kedves lány, aki felolvasna neked és szórakoztatna. A lányok csendesek, és amúgy is szeretnek ápolónőt játszani. Nem ismerek egyet sem. Minket ismersz, kezdte Joe, és elnevette magát, de mindjárt el is hallgatott. Tényleg? Feljönnél hozzám? kiáltott fel Lori. Én nem vagyok se csendes, se kedves, de szívesen felmegyek, ha anya felenged. Megyek és megkérdezem. Csuda az ablakot, mint egy jó fiú, és várja, még visszajövök. Az a Dzsó a hóna alá csapta a seprűjét, és bemasírozott a házba, kíváncsian, hogy mit fognak szólni a többiek. Lori majd kiugrott a bőréből, hogy társasága lesz, és felalás szaladgált, hogy fogadóképes legyen, mert mint azt Mrs. March már megjegyezte, igazi kis úri fiú volt, és a vendéget megtisztelte azzal, hogy megfésülte göndörhaját, felvette egy tiszta inget, és igyekezett rendet rakni a szobájában, amely noha a házban, vagy fél tucat szolga serénykedett, nem volt éppen rendesnek mondható. Rövidesen megszólalt a csengő, majd egy határozott hang, Mr. Lorihoz jöttem, és a megdöbbent inas már szaladt is fel az emeletre bejelenteni az ifjú hölgyet. Jól van? Vezest fel Miss Jót, mondta Lori, és kis szalonya ajtajához ment, hogy fogadja Jót, aki piros, és kedvesen cseppet sem megilletődve jelent meg, egyik kezében lefedett lábossal, a másikban három kis cicával. Már itt is vagyok, szőröstül, bőröstül, mondta szaporán. Anya üdvözöl, és örül, ha segíthetek neked. Meg a nővérem küldött egy kis pudingot. Nagyon finomat tud csinálni. Beth pedig arra gondolt, hogy a macskái majd megvigasztalnak. Én ugyan tudtam, hogy kinevetsz majd miattuk, de nem bírtam visszautasítani, annyira akart ő is tenni valamit. Mint kiderült, Beth mókás küldeménye éppen, hogy nagyon jól jött, mert a cicákon nevetve Lori el is feledkezett félszegségéről, és rögtön festelenül viselkedett. Ez túl szép ahhoz, hogy megegye, mondta, és boldogan mosolygott, amikor Joe levette a fedőt, és megmutatta a pudingot, amely köré Émi dédelgetett muskátliáról került levél és virágdíszítés. Jaj, ez igazán semmiség. Csak kedveskedni akartak neked. Mondd meg a lánynak, hogy tegye félre a tejáthoz. Igazán egyszerű étel, és a beteg torkodat sem fogja bántani. Milyen lakályos ez a szoba! Hát az lenne, ha rendben tartanák, de a cselédek lusták, én meg nem tudom, hogyan vegyem rá őket, hogy törődjenek vele. De idegesít, hogy ilyen rendetlen. Én két perc alatt rendbe rakom neked, csak annyi kell, hogy a kandalót leseperd, így, és a kandalópárkányon állítsd rendbe a dolgokat. Így, a könyveket rakd ide, az üvegeket oda, a kanapét fordítsd el a fénytől, a párnákat meg kicsit rázd fel. Na így, né? már rendben is van. És tényleg rendben le. Miközben nevetett és beszélt, Joe sebesen a helyére rakott mindent, s a szobát, mintha kicserélték volna. Lori tiszteletteljes csendben figyelte a ténykedését, és amikor Joe intett, hogy leülhet, elégedett sóhajjal huppant le a kanapéra, és hálásan jegyezte meg. – Milyen kedves vagy! – Igen, ez kellett a szobának. Akkor most hozd ide azt a nagy széket, és mond, hogyan szórakoztassam a vendégemet? Dehogy is! Azért jöttem, hogy én szórakoztassalak. Olvassak fel neked? Joe szeretettel tekintett végig a könyveken. Köszönöm, de azokat már mind olvastam. És ha nincs ellenedre, én inkább beszélgetnék. Ah, egyáltalán nem. Beszélek én egész nap, ha hagyod, hogy elkezdjem. Beth azt mondja, sose tudom, mikor hagyjam abba. Bet, az a piros poszgás arcú lánya aki sokat van otthon, és néha elmegy egy kis kosárral, kérdezte Lori kíváncsian. Igen, ő Beth. Ő az én húgom, és nagyon rendes is. Meg a szép lány, a hajú meg Émi, jól mondom? Miből találtad ki? Lori elpirult, de őszintén megvallotta. Tudod, gyakran hallom, amint szólítjátok egymást. És amikor itt vagyok fenn egyedül, nem tudom megállni, hogy átne ne nézzek hozzátok. Mindig nagyon jól szórakoztok. Ne haragudj rám, hogy ilyen modortalan vagyok, de néha elfelejtitek elhúzni a függönyt az ablakon, ahol a virágok vannak, és amikor a lámpa ég, olyan, mintha egy képet néznék. Ott a tűz, az asztal körül a mamátokkal, akinek az arca éppen szemben van velem, és olyan kedvesnek tűnik a virágok mögött, hogy muszáj néznem. Tudod, nekem nincs anyukám. Lori megpiszkálta a tüzet, hogy elrejtse a szája remegését, amit nem tudott megakadályozni. A fiú magányos, mohó tekintete egyenesen Joe meleg szívébe hatolt. A lány olyan puritán nevelést kapott, hogy a fejében nem volt semmi sületlenség, és 15 évesen még gyermek ilyen ártatlan és őszinte volt. Lori beteg és magányos volt. Joe pedig érezte, hogy neki magának milyen sok családi szeretet és boldogság jutott, ezért megpróbálta örömét megosztani vele. Barátságosan tekintett a fiúra, és máskor nyers hangja most szokatlanul lágyan szólt. Ezentúl sosem húzzuk be a függönyt. És felhatalmazlak rá, hogy annyit nézeges be, amennyit csak akarsz. Csak azt kívánom, bár leskelődés helyett néha átjönnél hozzánk. Anya, olyan nagyszerű asszony, elhalmozna téged mindenféle jóval. Bet énekelne neked, ha megkérném rá? Émi táncolna, meg és én pedig megnevettetnénk mulatságos játékainkkal. Egy szóval pompásan szórakoznánk. Nem engedne át a papád. Azt hiszem, átengedne, ha a mamád megkérné. Nagypapa nagyon kedves, még ha nem is látszik rajta, és általában hagyja, hogy azt csináljak, ami nekem tetszik. Legfejebb attól tart, hogy mások terhére lehetek. Lóri egyre vidámabb lett. Hát de mi nem idegenek vagyunk, hanem szomszédok. És ne gondold, hogy a terhünkre lennél. Meg szeretnénk ismerni, és én már olyan régóta készültem erre, nem lakunk itt túl rég, de már az összes szomszédunkkal összeismerkedtünk, kivéve benneteket. Tudod, a nagypapa inkább a könyveinek él, és nem nagyon érdekli, hogy mi történik odakint. Mr. Brouka tanárom nem lakik velünk, és nincs senki, aki elkísérne. Úgyhogy többnyire itt maradok, és igyekszem elszórakoztatni magam. Hát, ez nem túl jó. Erőt kéne venned magadon, és elmenned, ha meghívnak valahová. Akkor lenne egy csomó barátod, és sok kellemes helyre elmehetnél. Ne törődj a félszegségeddel, ha eljársz, hamarosan elmúlik. Lori megint elpirult, de nem sértődött meg, hogy félszegnek nevezték, mert Jóban annyi jó akarat volt, hogy nem lehetett másképp venni a szókimondását, mint aminek szánta, tehát kedvességnek. Szereted az iskoládat? Kérdezte egy kis szünet után a fiú a tüzet bámulva. Joe ez alatt elégedetten tekintett körül. Én nem járok iskolába, üzletember, azaz lány vagyok. A déd nagynénémnek vagyok a társalkodó nője, aki egy drága, morgós vénasszony, válaszolta Joe. Lorinak már a nyelvén volt egy újabb kérdés, de aztán eszébe jutott, hogy udvariatlanság túl sokat kérdezősködni. Úgyhogy még időben elhallgatott, és zavartan feszengett. Jónak tetszett a fiú illedelmes modora, és mivel amúgy is szeretett nevetni Márcs nénin, Élénk leírást adott az izgő, mozgó öreg hölgyről, kövér kiskutyájáról, spanyolul beszélő papagájáról, meg a könyvtárról, ahol ő olyan jól érzi magát. Lori borzasztóan élvezte, és amikor Joe elmesélte neki annak a pedáns öreg úriembernek az esetét, aki Márcs néninek udvarolt, nagy döbbenetére ékes szónoklata közepette a macska, lepöckölte a parókáját, a fiú hátradőlt, és úgy nevetett, hogy potyogtak a könnyei. Még egy cseléd is bedugta a fejét az ajtón, hogy megnézze, mi a baj. Jaj, ez nem tesz nekem jót, de mesélj még, kérlek, mondta majd a díszpárnák közül, kidugta kipirult arcát, és ragyogott a boldogságtól. Sikerén felbuzdulva Joe mesélt tovább. Mindent elmondott a játékaikról, terveikről, reményeikről és apjuk miatti aggodalmukról. Elmesélte a legérdekesebb eseményeket abból a kis világból, amelyben mindennapjaikat élték. Aztán könyvekről kezdtek beszélni, és Joe legnagyobb örömére kiderült, hogy Lori pont annyira szereti őket, amennyire ő, sőt, még nála is többet olvas. Ha annyira szereted őket, gyere le és nézd meg a mieinket. Nagypapa nincs itthon, úgyhogy nincs mitől félned, mondta Lori és felállt. Én nem félek semmitől, vágta rá és felszegte a fejét. Nem is hiszem, hogy félsz, jelentette ki a fiú, és nagy csodálattal nézett rá. Bár magában azt gondolta, hogy azért Joe, ha valamelyik rossz pillanatában találkozna vele, jó oka lenne rá, hogy kicsit megijedjen az öreg úrtól. Az egész ház nyári hangulatot árasztott. Lori szobáról szobára vezette joe és hagyta, hogy Joe megmegáljon, megálljon szemre mindent, ami felkeltette a kíváncsiságát. Aztán végül elértek a könyvtárba, ahol Joe összecsapta a tenyerét, és ugrándozni kezdett, amit olyankor csinált, amikor valami nagyon tetszett neki. A polcokon rengeteg könyv sorakozott, és voltak ott képek, szobrok, és kis üvegvitrinek kis tele apró és érdekességekkel, meg jó öblös karosszékek és furcsa asztalok, bronztárgyak, végül pedig egy óriási, nyitott, kandalló, fajansz csempékkel kirakva. – Micsoda gazdagság! – sóhajtott Joe, és egy bőr fotelbe süppedve elismerően pillantott körül. – Te, Lawrence, neked kéne a világ legboldogabb fiújának lenned! – tette hozzá nyomatékosan. – Egy fiú nem élhet könyveken – Csóválta a fejét Lori, miközben az asztalon matatott. Mielőtt még többet is mondhatott volna, megszólalt a csengő, mire Joe felpattant és rémülten felkiáltott. – Szentég, a nagyapád! – Na és, ha ő az? – Te nem félsz semmitől, nem emlékszel? – élcelődött elődött a fiú. – Azt hiszem, egy kicsit mégis félek tőle. – Bár igazából semmi okom nincs rá – Anyus megengedte, hogy átjöjjek, és nem hiszem, hogy neked ártottam vele, mondta Joe, miközben igyekezett összeszedni magát, de azért fél szemét az ajtón tartotta. Sokkal jobban vagyok, és igazán hálás vagyok neked. Csak attól tartok, hogy nagyon elfáradtál, mert annyit kellett mesélned. Annyira jól esett, nem volt szívem félbeszakítani, mondta hálásan Lori. Az orvos van itt, hogy megvizsgálja, uram, szólt a cselédlány, és intett neki. Nem bánod, ha egy percre magadra hagylak? Azt hiszem, kénytelen vagyok megmutatni magam, mondta Lori. Ó, velem egy percig se törődj, jól leszek én itt. Lori kiment, vendége pedig a maga módján szórakoztatta magát. Épp az öreg arcképe előtt állt, amikor az ajtó újra kinyílt, és Joe anélkül, hogy megfordult volna, határozott hangon így szólt. Most már biztos, hogy nem kell félnem tőle, mert kedves szeme van, bár a szája kemény, és nekem olyannak tűnik, mint aki nem tűri az ellentmondást. Nem annyira jó képű, mint az én nagyapám, de tetszik. Köszönöm, hölgyem! Szólt egy mogorva hang a háta mögül, És jó legnagyobb döbbenetére az öreg Mr. Lawrence állt ott. Szegény jó. úgy elpirult, hogy annál már nem is pirulhatott volna jobban, és a szíve kényelmetlenül szaporán kezdett verni, amikor átgondolta, miket is mondott az imént. Hirtelen arra vágyott, hogy elszaladjon. De ez gyávaság lett volna, ő pedig nevetség tárgya Ezért hát úgy döntött, marad és úgy mászik ki a csávából, ahogy tud. Másodszorra azt is észrevette, hogy az igazi szem a busa szemöldök alatt még kedvesebb, mint a képen. Sőt, az öreg, mintha ravaszul, hunyorított volna is, és ettől a félelme szinte elmúlt. A mogorva hang azonban még mogorvábbnak tetszett, amikor az öreg úr a halálos csend után megszólalt. Szóval nem félsz tőlem? Nem nagyon, uram. És szerinted nem vagyok olyan jó képű, mint a nagyapád? Annyira nem, uram. És nem tűröm, hogy ellent mondjanak nekem? Én csak azt mondtam, hogy nekem úgy tűnik. De ennek ellenére tetszem neked? Igen, uram. Az öreg úrnak tetszett a válasz, és kurtán felnevetett. Kezet rázott Jóval. Mutató újával megtámasztotta a kislány állát, majd maga felé fordította. Alaposan tanulmányozta az arcát, aztán elengedte, bólintott, és így szólt. Hm. A nagyapád természetét örökölted, bár az arcod nem az övé. Szép ember volt, kedvesem, de ami még fontosabb, bátor és becsületes is, és büszkén mondhatom, hogy a barátja voltam. Köszönöm, uram! Jó, tetszett, amit hallott, ezért egészen megnyugodott. No, és mit műveltetek az unokámmal, mi? zúdult rá a következő kérdés. Csak ápoltam a jó szomszédi viszonyt. És Jó elmondta, hogy mi késztette a látogatásra. Azt gondolod, hogy fel kell vidítania valakinek? – Igen, uram, kicsit magányosnak tűnik, és talán jót tenne, ha a fiatalokkal lehetne együtt. Mi csak lányok vagyunk, de ha tudunk, örömmel segítünk. És nem felejtettük el a csodálatos karácsony ajándékokat sem, amiket ön küldött nekünk, mondta Joe lelkesen. – Elég, elég, az a fiú ügye volt. – Hogy van az a szegény asszony? – Jól van, uram. Több se kellett Jónak, megerett a nyelve és elmesélt mindent Hummelékről, akikről édesanyja közbenjárásával azóta náluk gazdagabb barátai gondoskodtak. Pont úgy jótékonykodik, mint az apja. Egyszer átmegyek meglátogatni anyádat, mondd meg neki. De szól a csengő, mennünk kell tejázni. Most a fiú miatt korábban. Gyerelete is velünk, és ápold tovább a jó szomszédi viszonyt. Ha nincs ellenére, uram, nem kérném, ha úgy lenne. Azzal Mr. Lawrence a Lawrence gálánsan felajánlotta karját Jónak. mit szólna mindehez meg? gondolta magában Jó, és a szeme pajkosan csillogott, hogy elképzelte, amint este elmeséli a történetet. – Hé, hát te beléd mi ütött, legény? – kérdezte az öreg úr, amikor Lori ledobogott a lépcsőn, majd kis hiány hanyadt esett, amikor meglátta, hogy Joe karonfogva sétál félelmetes nagyapjával. – Nem tudom, hogy már itthon van, uram – szólalt meg, miközben Joe diadalmas pillantást vetett rá. Mr. Lawrence inkább csak cirógatva meghúzta a fiú haját, aztán tovább sétált, Lori nagyokat bóhóckodott a hátuk mögött, jó alig tudta visszafojtani a hangos kacagást. Az öreg úr nem sokat szólt, mi alatt négy csésze teáját megitta, de figyelte a fiatalokat, akik hamarosan mint két régi jóbarát csevegtek. És nem került el a figyelmét az unokájában végbe ment változás sem. Szín, fény, élet ült ki a fiú arcára élénk lett a viselkedése, és természetes jókedv csengett a nevetésében. Hm, igaza van a lánynak. A fiú magányos. Majd meglátjuk, mit tudnak tenni vele ezek a kislányok. Gondolta Mr. Lawrence, ahogy nézte és hallgatta őket. Tetszett neki Joe sajátos, nyers modora, aki úgy tűnt épp olyan jól megérti Lorit, mintha ő is fiú lenne. Ha Laurenszék Joe szava járásával kimértek és flegmatikusak lettek volna, a lány biztosan nem tudott volna ilyen festelenül viselkedni. Az ilyen emberek mindig feszélyezték. De mivel Laurenszéket egyszerűnek és felszabadultnak látta, Joe is önmaga tudott lenni, és jó benyomást tett szomszédaikra. Amikor felkeltek az asztaltól, búcsúszkodni kezdett, de Lori még meg akart mutatni valamit, és elvitte az üvegházba, amelyet a tiszteletére kivilágítottak. Joe tündérmesében érezte magát. Tetszettek neki a falakon végigfutó virágok, a félhomály, a nedves, édes kis illat, és a csodálatos indák meg fák. Eközben új barátja annyit szedett a leggyönyörűbb virágokból, hogy több már el se fért volna a kezében, aztán csokrot kötött, és boldogan így szólt. Kérlek, add ezt át édesanyádnak, és mondd meg neki, hogy nagyon jót tett az orvosság. Amikor visszaértek a nagy szalomba, Mr. Lawrence a tűz előtt állt, de Joe figyelmét egy nyitott fedelő, hatalmas zongora vonta magára. – Zongorázol? – kérdezte Lóritól, és elismerően pillantott rá. – Néha – válaszolt szerényen a fiú. – Kérlek, játsz egy kicsit. Szeretném hallani, hogy elmondhassam betnek. Nem akarsz te előbb? – Én? Én nem zongorázom. Túl fakezű vagyok, de imádom a zenét. Lóri ezért leült játszani, Joe pedig hallgat miközben mélyeket szippantott a te illatából. Egyre inkább tisztelte és becsülte a Lawrence fiút, aki igen jól játszott, és cseppet sem nagyképűen. Sajnált, hogy bet nem lehetott. De nem mondta, csak lelkesen dicsérte a játékot, amíg a fiú egészen bele nem vörösödött, és a nagyapja kénytelen volt a segítségére sietni. Jó, jó, jó, most már elég lesz kisasszony. A túl sok dicséret csak megárt neki. Ügyesen játszik, de remélem, hogy fontosabb dolgokban is hasonlóan megállja majd a helyét. Már is indulsz? Nos, igazán le vagyunk kötelezve, és remélem látunk még. Add át hódolatomat édesanyádnak. Jó éjt, Doktor Joe! Kedvesen megrázta a kezét, de úgy tűnt, mintha valamiért neheztelne. Amikor kiértek az előszobába, Joe megkérdezte Lórit, vajon mi rosszat mondott? Lori megrázta a fejét, Á, miattam volt, nem szereti, ha zongorázom. Miért? Egyszer majd elmondom. John hazakísér. kísér, mert én most nem tudlak. Nincs rá szükség, nem vagyok félős. És amúgy is csak egy lépés. Na, vigyázz magadra. Rendben? Rendben. De ugye eljössz újra. Ha megígéred, hogy meglátogatsz minket, miután meggyógyultál. Ja, megígérem. Jó éjszakát, Lori. Jó éjszakát, Joe. Jó ét. Amikor a délutáni kalandra fény derült, a családnak kedve kerekedett, hogy testületileg átvonuljon tiszteletét tenni, mert mindegyiküket érdekelte a nagy ház az ösvény túloldalán. Mrs. March szeretett volna elbeszélgetni az öreg úrral az apjáról, akire az még emlékezett. Meg arra vágyott, hogy sétálhasson az üvegházban. Bet a hatalmas zongorára ácsingózott, én pedig a szép képeket és szobrokat akarta megtekinteni. Anya, miért nem örült Mr. Lawrence annak, hogy Lori zongorázik? Kérdezte kíváncsian Joe. Nem tudom biztosan, de azt hiszem azért, mert a fia, Lori apja, egy olasz hölgyet vett el, egy muzsikust. És az öreg úr, aki nagyon büszke, ezt rossz néven vette. A hölgy jólelkű volt, méltó és művelt, de az öreg nem szeret. És a házasságkötés után többet nem találkozott a fiával. Mindketten meghaltak, amikor Lori még kisfiú volt. A nagyapja akkor hozta haza. Azt gondolom, a fiú, aki Olaszországban született, nem túl erős, és az öreg fél, hogy elveszíti. Ezért óvja még a széltől is. Lori-val vele született a zene szeretete, hiszen az anyjától örökölte. Sőt, megmerem kockáztatni, a nagyapja attól fél, hogy ő is muzsikus lesz. Akárhogy is van, a tehetsége arra az asszonyra emlékezteti, akit nem szeretett, és ezért nézett olyan morcosan, ahogy Joe mondta. – Ja, Istenem, ez csuda romantikus! – kiáltott fel meg. – Inkább nevetséges – mondta Joe – hadd legyen muzsikus, ha az akar lenni. És ne keserítse meg az öreg az életét azzal, hogy elküldi egyetemre, amikor ahhoz semmi kedve. Szóval ezért van olyan szép fekete szeme is jó modora. Az olaszok mind kedvesek, mondta az érzelmes meg. Mit tudsz te a szeméről, meg a modoráról, amikor alig beszéltél vele, kiáltott fel Joe, aki viszont egyáltalán nem volt érzelmes alkat. Láttam az estéjen. És abból, amit elmondtál, látszik, hogy tudja, mikép kell viselkedni. Anya orvosságát is milyen szépen megköszönte. Feltételezem, hogy a pudingra értette. Milyen értetlen vagy te gyerek? Rád értette természetesen. Tényleg? Jónak tágra nyílt a szeme, mert eddig ez az eszébe sem jutott volna. – Micsoda lány? – Észre sem veszi, ha bókot kap, mondta meg, az olyan fiatal hölgyek magabiztosságával, akik mindent tudnak az etikettről. – Azt gondolom, hogy sületlenségeket beszélsz, és nagyon hálás lennék, ha nem mondanál ilyeneket, és nem rontanád el az örömömet. – Lori aranyos fiú, és én igen megkedveltem – de nem vagyok hajlandó meghallgatni semmiféle szentimentális fecsegést, bókokról, meg hasonló esztelenségekről. Mindannyian kedvesek leszünk hozzá, mert nincs anyukája. Ugye átjöhet meglátogatni minket, anya? Igen, Joe. Kis barátodat szívesen látjuk, és remélem meg sem felejti el, hogy a gyerekek addig legyenek gyerekek, amíg tudnak. Én nem nevezem magam gyereknek pedig még 12 éves sem vagyok, jegyezte meg émi. Te mire gondolsz, Bet? A zarándok gondoltam, válaszolta bet, aki már rég nem figyelt. Arra, hogy miképp jutottunk ki a csüggedés mocsarából át a szoros kapun azzal, hogy elhatároztuk, jók leszünk. És hogyan jutottunk fel minden erőnket latba vetve a hegy tetejére? És ki tudja, az a ház, ami oda át van, teli csodálatos dolgokkal, Tán éppen az lesz ami szépséges palotánk. <hül> Előbb még meg kell küzdenünk az oroszlánokkal, mondta Joe, mint aki már alig várja a pillanatot.